Розділ 10. Загін розділяється. Арагорн направив човни до правого рукава ріки. Тут, на західному березі, у затінку Толбрандіру від підніжжя Амонхіну до води спускався зелений луг. За ним починався пологий підйом. Дерева росли біля підніжжя та уздовж берега озера. Звідти, з непомітного джерела, витікав струмок, що живив лугову траву. «Ось вже й парта Келан, причальний луг», – сказав Арагорн. «Влітку тут, ясна річ, було більше затишку. Ну, сподіваємося, що лихо ще не проникло сюди». Вони витягли човни на берег та розташувались табором на траві. Домовилися чатувати, але ворог нічим не виявляв себе. А горлом, якщо й зумів вистежити їх, залишився невидимим та нечутним. А все ж таки, вночі Арагорну стало неспокійно. Він крутився у вісні, прокидався, підвівся ще до світу. І підійшов до Фродо, що стояв на чатах. «Чого ти підвівся?» – здивувався Фродо. «Адже зараз не твоя черга». «Сам не знаю, тривога мучить». Ану ми поглянемо на твій меч. Для чого? Вороги близько? Подивимось, що покаже жало. Фродо витяг ельфійський клинок, спіхав. Тойлет світився. Гобід похнюпився. Орки. Мабуть, не дуже близько, але й недалеко. Цього я й побоювався, спохворднів Арагорн. Втім, можливо, вони на тім березі. Жало світиться тьмяво. Може це просто шпигуни Мордору вештаються довкола Аманло. Мені ще не доводилося чути, щоб орки лізли на Амонхін. Але у лиху добу навіть неймовірне трапляється. Адже Мінастіріт вже не охороняє переправи через Андуїн. Завтра мусимо діяти обережно. Світанок був схожий на заграву від пожежі. На сході Немов клуби чорного диму, низько над землею, стелилися хмари. Вранішнє сонце освітило їх зі споду похмурим багровим світлом, але швидко перетяло хмари. Випливло у чисте небо та позолотило вершину Толбрендіру. Фродо довго дивився на схід, на високий острів. Його схили підіймались з бистрої води майже прямовисно. На кручу видряпувались дерева, так, що крона одного була на рівні коріння другого, а вище знову стирчали нездоланні сірі скелі, увінчені довгим кам'яним шпилем. Хмари птахів носилися над ним, а більше нічого живого не було видко. Після сніданку Арагорн скликав усіх на раду. «Настав нарешті день вибору», – сказав він. «Довго ми відкладали його». Довго ділили, мов брати, всі труднощі походу. Що вдіємо тепер? Повернемо на захід з Боромиром та приєднаємось до війни, що веде Гондор, чи на Схід, Україну Тіні та Страху. Можемо розділитись, тоді кожен сам обере свій шлях. Вирішувати треба швидко, довго залишатись тут не можна. Ми знаємо, що ворог на Східному березі, але орки можуть опинитися на цьому також. Довго сиділи друзі мовчки, нерухомо. Нарешті Арагорн сказав. «На жаль, Фродо, цей тягар також ляже на тебе. Ти хранитель, обраний радою. тобі рішати. Я тут давати пораду мужу. Мені з Гендальфом не зрівнятися. Отже, хоч як би я не намагався замінити його, навіть приблизно не знаю, як розсудив би він сьогодні, якщо взагалі мав якісь заздалегідь складені плани». Цілком ймовірно, що й Бенделв полишив би вибір за тобою. Така вже твоя доля. Фроду відповів не відразу. Я знаю, треба поспішати повільно промовив він. Але поки що нічого не можу вирішити. Тяжко це. Дайте хоч годину, я все обміркую. Дозвольте мені побути наодинці. Арагор поглянув на нього з глибоким співчуттям. Гаразд, Фроду, сина другого. «Ти матимеш цю годину, і ти проведеш її сам. Ми підождемо тут, а ти піди погуляй. Тільки не заходь далеко, щоб міг покликати, якщо знадобиться». Фродо похитав головою на знак згоди. Сем, що стурбовано спостерігав за ним, теж похитав головою і подумав. «Справа проста, як дві чи два. Але не личить Сему гемджілісти, куди не запросили, прямо зараз». Фродо підвівся і пішов. Від це не приховалося, що всі старано уникали дивитися йому слід. Лише Боромир не зводив очей з Фродо, доки той не зник за деревами біля підніжжя Аманхину. Фродо спочатку плентався по лісу на маня. Потім ноги самі понесли його угору. Він знайшов ледве помітні залишки стародавньої дороги. Там, де скелі були занадто стрімкими, Колись вирубали сходи, але тепер, погризані зубом часу, вони потріскались, повитирались, і коріння дерев розкололо їх. Фродо дряпався куди заманеться, поки не вийшов на трав'янисту галявини. Її оточили горобини, а посередині лежав великий плаский камінь. Зі східного боку галявина була відкрита, і її заляло світло вранішнього сонця. Фродо зупинився і поглянув через ріку вниз на толбрандір та птахів, що кружляли понад водою біля неприступного острова. Ревів могутній раурос. Низький, одноманітний стугін немов биття серця стояв у повітрі. Фродо присів на камінь. Підпер рукою підборіддя подивився на схід, але не побачив нічого. У думках Перебрав він усі події з того часу, коли Більбо покинув край. Пригадав усі промови Гендальфа, дні минали, а рішення ніяк не складалося. Раптом Фродо отямився від роздумів, виразно відчувши ворожий погляд. Він скочив та озирнувся, але, як не дивно, побачив тільки Боромер. «Мені за тебе страшно, Фродо», – сказав він з доброзичливою посмішкою підходячи ближче. Якщо Арагорн має рацію і Орки близько, нікому в нас не можна блукати поодинці. А тобі тим паче. Адже від тебе багато чого залежить. В мене теж важко на серці. Коли вже ми зустрілись, може поговоримо трохи? А там дивись і полегшає. Коли співрозмовників багато, суперечки тривають без кінця. А двоє як-небудь домовляться. «Спасибі за співчуття!» – відгукнувся Фродо. «Тільки навряд чи розмови мені допоможуть. Я й без того знаю, що мушу робити. Але боюся, боюся Боромера». Невтомно гримів Раурос. Боромер мовчав. Вітер шепотів у віті дерев. Фродо тіпало, мов у пропасниці. «А ти не вважаєш, що страждання твої марні?» – спитав Боромер, сідаючи поряд з Гобітом. «Я хочу тобі допомогти. Коли вибрати важко, потрібна порада. Чи не послухаєш мене?» «Я, либо не знаю, що ти порадиш. Рішення нібито й розумне. Та ось тільки душа моя йому опирається». «Опирається? Але чому?» – різко спитав Боромир. «Тому що так я віддам перевагу легшому шляху. А ще, якщо вже казати відверто, я не довіряю силі та надійності людей». А чи не саме ця сила стільки років потай охороняла ваш маленький край? О, у мужності твоєму племені не відмовиш, але світ змінюється. Чи насправді такі міцні стіни Міна Стіріту? Якщо вони впадуть, що тоді? Ми з загинемо. Втім, чого б це їм ні стоїть всього впасти? Поки існує перстень, а перстень очі Боромира заблищали. «Перстень! Чи не дивно? Така мала дрібничка і такі страхи! Сумніви! Нікчемний перстеник! Я навіть не встиг придивитися до нього на нараді у Елронда. Можна зараз поглянути?» Серце Фродо захололо. Лагідний, дружній вираз не зник з обличчя Боромера. Але чому так дивно блищать його очі? «Перстень краще не чіпати», – коротко відповів Фродо. «Як хочеш». Мені все одно. А говорити про нього можна? Вас усіх чогось турбує тільки, як його використає ворог. Але чому б не використати його заради доброї справи? Світ змінюється, кажеш. Мінастіріт загине, якщо перстень буде у руці ворога. Але ж він у нас. Невже ти забув, що казали на раді? Ми не можемо користатися перстнем. Все, що буде досягнуто за його допомогою, Обернеться на зле. Боромер скочив і почав нетерпляче ходити по галявині. Ти все про те ж саме, Гендельф, Елгонд, поважні особи навчили тебе думати у такий спосіб мабуть, для них загроза існує. Всі ці ельфи, напів ельфи та маги, можливо, дійсно зазнають лиха. Але я часто думаю: мудрість це чи просто боягузтво? Кожне плем'я має свою вдачу. Людей, що мають вірні серця, ніхто не спокусить. Ми стояли непорушно протягом довгих років випробувань. Нам потрібна не влада магів, а тільки сила, щоб захиститись. Сила для праведної справи. І в лиху годину доля виносить з глибин перстень влади. Це дар, повір мені. Дар ворогам Мордору. Безглузду не використати його, не направити зброю ворога проти нього самого. Тільки той, хто не знає страху, не знає жалю, досягне перемоги. Чого не зробить у таку добу воїн, справжній володар? Чого б не зробив Арагорн? А якщо він відмовляється, чим гірший за нього Боромер? Перстен наділив би мене силою, щоб підкоряти людей. Під моїми хорухвами зібрались би всі люди. Ой, як би ми розігнали військо Мордору? Боромир крокував усе швидше, розмовляв усе гучніше. Він, здавалося, забув про Фроду, розмірковуючи про фортеці та зброю, про збір дружин. Він складав плани великих союзів та майбутніх славетних перемог. Він руйнував Мордор у порох, а сам ставав могутнім королем, мудрим та доброзичливим. Раптом він зупинився, махнув руками. А вони умовляють нас викинути перстень. Я не кажу знищити. Це, мабуть, було б добре, якби розум міг вимислити хоч найменшу можливість для того. Але такої можливості нема. Нам пропонують послати напіврослика на умання до Мордору, щоб дати ворогу він нагоду повернути перстень. Божевілля. Раптом він пригадав, що Фродо слухає. І повернувся до нього. «Адже ти, звісно, сам все розумієш, друже. Ти боїшся? За таких обставин це можна вибачити навіть найхоробрішому. Але, можливо, це просто твій здоровий глузд обурюється?» «Ні, це страх», – сказав Фродо. «Просто страх. Але я радий, що ти сказав усе так відверто. Тепер рішення бачиться мені вже виразніше. Отже, йдемо до Мінастіріту», – вигукнув Боромер. Очі її опалали, обличчя напружились. «Ні, ти мене неправильно зрозумів. Але ти поживеш там хоча б недовго», – наполягав бормир. «Моє місто вже недалеко, а звідти йти до Мордору майже стільки ж, як звідси». «Ми довго блукали у глушині. Чи можна вирушати, не розвідавши, як слід, що поробляє ворог? Підемо зі мною, Фродо. Якщо вже ти неодмінно не мусиш іти, – то спершу не завадить трохи відпочити. Він дружньо поклав руку на плече Фродо, але рука тремтіла від ледь приборканого збудження. Фродо відсахнувся і з тривогою поглянув на Боромера. Той був удвічі вищий за нього на зріст та набагато сильніший. «Невже ти не здолаєш свою неприязнь?» – сказав Боромер. «Я чесна людина, не злодій, не зрадник». Мені потрібний твій перстень, я не приховую, не для себе, слово честі. Невже ти не даси хоча б спробувати? Позич мені перстень. Ні, ні, крикнув Фродо. Рада доручила його мені. А тепер ворог з нашого власного дурного розуму подолає нас, не стримався Боромир. Дурень, упертий дурень, з власної волі ладен померти та занапастити загальну справу. Якщо хто зі смертних має право на перстень, то це Номенорці, а не на піврослики. Ти одержав його випадково. Це безглуздо. Він міг стати моїм, він мусить стати моїм. Дай його мені. Хроду, не відповідаючи, відступив на кілька кроків так, щоб плаский камінь розділив їх. Не треба так хвилюватися, друже. лагіднішим тоном заговорив бормер. Позбавишся персня? Позбудешся всіх страхів та сумнівів. Якщо хочеш, звинувачуй мене. Можеш сказати, що я відняв його силоміці. А я занадто сильний, як на тебе. Не забувай про це, напіврослику. Виюкнув він і раптом, перескочивши через камінь, кинувся на Фродо. Його гарне шляхетне обличчя огидно спотворилося. Шалена лють палала в очах. Фродо відскочив і знову сховався за каменем. Йому залишався тільки один спосіб. Тремтячою рукою витяг він перстень з ланцюжком та сунув до нього палець саме у ту мить, коли боромир стрибнув знов. Гондорець щось вигукнув, на мить здивовано завмер, а потім шалено забігав, нишпарячи серед скель та заростей. Мерзенний шахраю, волав він, дай тільки вхопити тебе. Тепер я збагнув, що ти задумав ти віднесеш перстень Сауронові та продаси нас усіх. Ти тільки очікував нагоди заманити нас до пастки. Будь проклятий ти та всі напіврослики, тьме та смерть хай заберуть вас. Тут він спіткнувся через камінь і впав до лілиць на землю. Кілька хвилин він лежав нерухомо, немов власне прокляття вразило його. Потім раптово розридався. Трохи згодом він підвівся. витер рукою сльози з очей. «Що я тут наговорив?» – вигукнув він. «Що я накоїв?» «Фродо! Фродо! Повернися!» «На мене якесь божевілля найшло. Але все вже скінчилося. Повернись!» Він кликав даремно. Фродо навіть не чув його. Він вже був далеко. Він летів стрімголов у гору по стежці. Жах та гори стрясали його. Перед очима стояло жорстоке обличчя, божевільний погляд боромен. Тільки на верху амонхину Фродо зупинився, відсапуючись, немов крізь туман, він побачив широку кругу площадку, бруковану великими плитами з пощербленим парапетом. Посеред неї чотири різьбільні опори підтримували кам'яне сидіння. До нього вели довгі східці. Фродо заліз туди і сів, відчуваючи себе дитиною, що загубившись у лісі, віднайшла трон гірських королів. Спочатку він побачив небагато. Він попав тепер до на світу Тіний, адже перстень він не зняв. Потім туман порідшав, і йому відкрилися складні та різнобарні водіння, малі, але виразні немов картинки, розкладені на столі. Однак далекі, безгучні, яскраві. Живі картини немову та ніби згорнутого світу. Таку властивість мав цей камінь – караульне крісло на нуменорській вежі зору Амон-Хині. Фродо подивився спочатку на схід, на простір, не позначений на картах. Безіменні рівнини, нерозвідані ліси. Подивився він також на північ, де світлою стрічкою лежала велика ріка, а ймлисті гори здавались рядом з зубів. На захід подивився він і побачив розлоги пасовиська рохана і рохтанг, твердиню Ангарду, чорну спицю. На півдні, прямо під ногами Фродо, Андуїн, зігнувшись тугою хвилою Спадав з висот Раурусу у білопінну безодню, райдуга вигравала на хмарах водяного пилу, а далі відкрився Етер Андуїн, широкі плавні і безліч морських птахів, що білосніжною хмарою витали під сонцем над нескінченними рядами хвиль морських, зелених і срібних. Але куди в фроду не поглянув, всюду помічав він ознаки війни. Їм листі гори кішили, мов мурашник, орками, що висипали з тисячі печер. Під кронами Чорнолісся зійшлися у смертельній сутичці з хижими звірами люди та ельфи. Землі Беорнінгів палали. Хмара диму стояла над Моїєю. Дим застилав межі Лоріану. Вершники мчали по травах рохану. Вовки сунули з Ізенгарду. Військові кораблі – виходили в море з гаваней Хараду. Зі сходу безперервно тяглись люди, меченосці, списоносці, кінні лучники, візки вождів та навантажені вози. Вся міць чорного володаря прийшла в рух. Потім, повернувшись знову на південь, Фродо помітив Мінастіріт. Далеким та прекрасним здавався він. Білі стіни, високі башти, гордовиті й досконалі у гірському гнізді. Зубчасті парапети блищали крицею, на шпилях майоріли прапори. Надія врухнулася у серці Фродо, але міна Стіріту протистояла інша фортеця. Вона була і більша, і краще укріплена. Туди, на схід, мимоволі звернулись очі Фродо. Погляд його взнув по зруйнованих мостах з повзвзяючи ворота Мінас-Моргулу по горах, сповитих злими чарами, до Горгороту, жахливої долини у землях Мордору. Тьма заступала її від сонця. Крізь Імлу пробивалось полум'я. Згубна гора курилась. Дим величезним стовпом підіймався до неба. Там нарешті погляд Фродо затримався. Він побачив одну по одні стіни, «Башти, бастіони, чорний замок, нездоланно міцний, вежу, твердішу задамант, залізну гору, стальні ворота, барат дур твердиню Саурона». І Надія покинула Фродо. Зненацька він ловив погляд, що шукав його. Недремне око, що чатувало у чорному замку, око яке направляла жорстока, несамовита воля, помітили його. Вражий погляд уп'явся в душу Фродо з такою силою, немов жадібні пальці стиснули його. Ще трохи, і Гобітав буде пришпилено до місця, і стане точно відомо, де він. Око вже торкнулося Амонло, ковзнуло понад Толбрандіром. Фродо зістрибнув сидіння, скотюрбився. Натягнув на голову каптур сірого плаща. «Ні за що! Ні за що!» – закричав він, Ледве впізнавши власний голос. Але тут же зірвався з місця. «Я йду! Так, йду до тебе!» Він вже не тямив нічого. Аж ось, немов блискавка з далекої вершини, Уразив його чийсь наказ. «Зніми його! Зніми, дурнику! Зніми перстень! Перстень зніми!» Дві сили змагались тепер за Фродо. На мить між ними становилася рівновага. Його зігнувся від жорстокої муки. Але тут же став сам собою, Фродо Торбенсом, а не оком і не голосом. Тепер він міг вибирати вільно. Ось тільки часу для вибору залишилось лише на одну мить. Він зірвав перстень з пальця і побачив, що стоїть посеред ясного дня на вколішках, біля кам'яного сидіння. Чорна тінь, немов рука, що схибила та не влучила в ціль, пройшла над Аманхином. Простяглась на захід і щезла. Небо стало тепер зовсім чистим. Синім у кронах дерев виспівували пташки. Фродо підвівся, страшенно втомлений, але спокійний. Від душі в нього відлягло, воля зміцніла. Він голосно сказав, Тепер я зроблю те, що мушу. Принаймні, одне мені ясно. Перстень лиходіє навіть серед нашого загону. І поки не накоїв ще гіршого лиха, його треба віднести геть. Я піду один. Декому я не можу довіряти, а інші, кому я вірю, мені занадто дорогі. Бідолага і Мері, і Пін, та й Блукач теж. Він поривається до Мінастіріту. І там він особливо знадобиться тепер, коли Боромир піддався злу. Я піду один, і негайно. Він поспішно спустився по стежці назад до горобиної галявини, де розмовляв з Боромиром, зупинився і прислухався. Йому почувся шум та переклик голосів у лісі на берегом, десь унизу. «Вони будуть шукати мене!» «Цікаво, чи довго я вже відсутній?» А почуваю я себе так, немов багато годин минуло. Він завагався був і промурмотів: "Що я можу вдіяти? Я мушу йти зараз, або ж взагалі не піду. Більше нагоди не буде. Дуже, дуже не хочеться їх покидати, тим більше ось так, без пояснень. Але вони безперечно все зрозуміють. Сем зрозуміє обов'язково. А що мені ще залишається?" Повільно витяг він перстень, та знову надів. Зникнувши з видимого світу, він спустився з гори, і кроки його були ледь чутні, тихше шурхоту у вітру в траві. А супутники Фроду ще довго чекали на березі. Спочатку вони мовчали, занепокоєно походжаючи туди-сюди. Потім сіли у коло та спробували порозмовляти про сторонні справи. Згадували шлях, що вже здолали, Небезпеки та пригоди. Розпитували Арагорна про давню історію Гондорського королівства. Про ті уламки колишньої величі, що збереглися тут, у старовинній прикордонній області Емінмей. Про кам'яні статуї королів, сторожові вежі Амунхін та Мангу, про величезні сходи за водоспадами Раурусу Але й думки, і слова їхні, постійно переходили до Фродо та Персня. Яке рішення прийме Фродо? Чому так вагається? Він, на мою думку, вирішує, який шлях найбільш безнадійний, припустив Арагорн. Бо тут дійсно є над чим поміркувати. З тих пір, як горлом висідив нас і таємниці нашого загону без сумніву вже не існує, рушити на схід – це майже безнадійна справа але відміна стіріту аж ніяк не ближче до згудної вогню та до знищення тягаря. Ми можемо затриматись там і чинити хоробрий опір, але як можуть намісник Денетор та його люди надіятись на успіх у тому, що навіть Елронт вважав вище своїх сил, зберегти тягар у таємниці або відбити ворога, коли він зі всією міцю своєю з'явиться одібрати свій скарб. Який саме шлях обрав би кожен з нас на місці Фродо? Не знаю. Зараз нам надзвичайно бракує Гендальфа. Прикра втрата, зітхнув Леголас. Але нічого не поробиш. Ми маємо впоратись без його допомоги. Тож давайте вирішимо нарешті. Таким чином ми і Фродо допоможемо. Покличемо його та висловимо всі думки. Я раджу йти до Міна Стіріту. «Я б теж віддав перевагу Мінастіріту», – зізнався Гімлі. «Ми, звісно, були призначені тільки допомагати хранителю і не зобов'язані йти далі, ніж забажаємо. Ніхто не наказував нам йти до згубної гори, і присяги ми не давали. А все ж таки, я залишив Лорієн, хоч це мені й важко далося. А тепер, коли ми зайшли вже так далеко, я знаю точно, Фроду покинути не можу. Якщо він піде до Мінастіріту, я теж піду, а якщо ні, то ні. Я теж, сказав Леголас, було б підлотою зараз кинути його. Вірно, підло було б зовсім залишити його, сказав Арагорн, але якщо він піде на схід, то всім іти з ним не треба, та й не годиться. Чи нас восьмеро піде, чи двоє, чи навіть хтось один, надії на успіх однаково мало. Якби це від мене залежало, я б запропонував Фродо трьох супутників. Сема, він іншої не допустив би, Гімлі та себе самого. Боромир повернеться до свого рідного міста, де його ждуть батько й народ. З ним могли б піти всі інші. Або хоч Меріадок з Перігріном, якщо Легалас захоче нас покинути. Не бути цьому, скрикнув Мері, ми не можемо покинути Фродо. Ми з Піном з самого початку збиралися йти за ним повсюди, то й підемо. Звичайно, тоді ми не розуміли, як це буде. Там, далеко в краї та рівенделі, все виглядало інакше. Відпустити Фроду у Мордор – це безглуздо й жорстоко. Чому ми не можемо зупинити його? Ми навіть повинні його зупинити, – підхопив Пін. Саме це, я впевнений, його й непокоїть. Він розуміє, що ми не згодимось відпустити його на схід, – і він, бідолаха, не бажає нікого прохати. Уявіть тільки, одному йти у Мордор. Віна пересмікнула. Але бідний старий Фродо, дурник, мусив би знати, що прохати зовсім не треба. Час вже зрозуміти, що позаяк ми не зможемо його зупинити, то ми його не залишимо. Даруйте, панове, встряв Сен. Тільки, здається, ви зовсім хазяїна не розумієте, він ані трохи не має сумніву, куди йти, ані трохи. Яка користь від Мінастіріту? Йому, тобто, ви вже пробачте, майстра Боромера, додав він і озирнувся. Тільки тоді виявилось, що Боромер, котрий спочатку сидів самотньо осторонь і мовчав, кудись зник. «Ой, Леле, та куди ж він подівся?» – злякався Сем. «Останній час він, на мій погляд, якось дивно поводиться». Але так чи інакше, в нас з ним різні справи. Йому треба додому. Він сам весь час стверджував це. Звинувачувати його в цьому нема за що. Але пан Фрудо він знає, що мусить знайти згубну щілину, якщо зуміє. Але він боїться. Тепер, розумієте, йому просто страшно. Через те й мучиться. Звісно, дечімо він, так би мовити, навчився. Ми усі навчилися, відтоді, як з дому пішли. А не то він би так жахався, що просто зашпурнув би перстень у ріку, та й навтіки. І все ж, йому поки що занадто страшно, щоб відразу піти. А про нас він не хвилюється, чи підемо, чи ні. Він знає, чого ми хочемо. Це його теж дуже бентежить. Якщо він взагалі відважиться, то забажає йти сам. Ось згодом пригадайте мої слова. «Нам прийдеться важко, коли Фродо сюди повернеться. Він сам себе накрутить без сумніву. Не будь він Торбенс». «Знаєш, Сем, а ти мудріший за нас усіх», – визнав Арагорн. «Але що ж нам робити, коли це так станеться?» «Затримаємо його, не пустимо», – вигукнув Пін. «Ось як. Але він хранитель, і тягар судилося нести йому». Не думаю, щоб нам личило у той чи інший спосіб направляти його. Та якщо ми спробуємо, нічого не вийде. Тут діють інші сили, набагато могутніші. Гаразд, сказав Пін. Але пора вже Фроду нарешті накрутитись і повернутися, щоб скінчити справу. Чекати – це жахливо важко. Та й час вже минув. Геш? Так, година давно минула, сказав Аргор. Ранок вже скінчився. Давайте покличемо його. Але в цю мить з лісу з'явився Боромир. Він мовчки наблизився до своїх товаришів. Обличчя його було похмуре та печальне. Він зупинився, немов перелічив тих, хто сидів у колі. А потім і сам сів осторон, втупивши очі в землю. «Де ти був, Боромере?" спитав Араорн. Фродо бачив? Боромер відповів не одразу, неохоче. І так, і ні, так, тому що знайшов його на горі далеко звідси, і розмовляв з ним. Я наполягав, щоб він йшов не на схід, а до міна Стіріту, і занадто погрячкував. Тоді він, він зник. Зовсім як у казках, мабуть, надів перстень. Я не зумів відшукати його. Я думав, що він повернувся сюди. «Це все, що ти можеш сказати?» Арагорн суворо жорстко поглянув на Боромера. «Так, зараз я нічого більше не скажу». «Кепська справа!» – вигукнув Сен і скочив на рівні ноги. «Що такого лихого мав натворити чоловік, що пан Фродо відважився дістати перстень? Він мусив не чіпати його, а якщо вже надів, то тільки сили небесні знають, що могло скоїтись. «Припустимо, він захотів уникнути небажаної зустрічі», – здогадався Мері, за прикладом Більбо. Але тоді він не залишив би перстень на пальці, відразу зняв би, як тільки чужі пройдуть. «Та куди ж він подався?» – крикнув Пін. «Де він?» «Його вже бозна скільки часу нема». «Чи давно ти залишив Фродо, Боромере?» – спитав Рагор. «Десь близько півгодини тому, а може й годину. Я потім ще трохи походив. Я не знаю, нічого не знаю». Боромер обхопив голову руками і зігнувся. Немов від нестерпного болю. «Він зник годину тому?» – збентежився Сен. «Тоді треба негайно йти шукати його. Ходімо». «Постривай», – стримав його Арагор. «Ми мусимо розділитись по двоє та домовитись». Егей, стійте, заждіть! Але його ніхто не почув. Сем перший метнувся до лісу. Мері та Пін помчали за ним і вже зникли за деревами понад берегом, пронизливо, погобітанськи лементуючи. Фродо! Фродо! Леголас і Гімлі побігли теж. Здавалося, весь загін несподівано збожеволів. «Розбіжаться на всі боки і загубляться!» – застогнав Арагорн. «Боромере, не знаю, у чому ти завинив, але тепер можеш допомогти. Йди за молодшими гобітами, і якщо вже Фродо не знайдеться, хоч їх збережи. А якщо все ж таки знайдеш його чи хоч якісь сліди, повертайся сюди. Я прийду незабаром». Арагорн побіг за Семом. Він наздогнав його у горобиному гаю. Сем біг що духу, угору волаючи. Фродо! Ходімо за мною, Семе, покликав він. Не можна ходити поодинці. Лихо близько. Я це відчуваю. Мені треба піднятися на гору, на верхівку Амонхину, роздивитися. Поглянь, Фродо проходив тут. Я так і сподівався йди за мною та пильнуй. Він побіг стежкою угору. Сем намагався не відставати, але не міг зрівнятися зі слідопитом і невдовзі відстав. Майже відразу ж Арагорн зник з його очей. Сем зупинився, відсапуючись, і раптом стукнув себе до луної по лобі. «Егей, це гемджі. Коли ноги короткі, то головою працюй. Поміскуймо!» «Боромир не бреше. Не в його це звичаї». Але й не все каже. Щось жахливо налякало пана Фроду. І він сильно накрутив себе. І нарешті вирішив іти. Куди? На схід. Невже ж без Сема? Так, навіть без Сема. Ох, важко, кепська справа. Сем витер очі, щоб сльози не заважали. Цей гемжі, міркуй як слід. Не вміє він перелетіти через річку, та стрибати з водоспадів. Обладунку в нього нема ніякого. Значить, йому доведеться повернутися до причалу. Значить, до причалу я й мушу бігти. Лечу стрілою. Гоу, Семе, давай! І Сем полетів, мов вихор, униз по стежці. Він впав, розбив коліна, але й одразу скочив та побіг далі. Нарешті він прожором влетів на причальний луг де лежали витягнуті з води човни. Там нікого не було. Позаду, у лісі, лунали якісь вигуки. Але Сем не звернув на них уваги. На мить він замер, розкривши рота. Один з човнів сповзав униз з берега, сам по собі. Згученим лементом Сем пострибав униз. Човен зівскознув у воду і плавно загойдався на хвилі. «Я йду!» «Пане, йду!» – крикнув Сен і метнувся з берега, намагаючись схопитися за борт. Він схибив лише на один-два фути і шубоснувся з криком та плюскотом носом униз у глибоку швидку воду. Він відразу пішов на дно, і ріка зімкнулась над його кучерявою головою. Зойк, сповнений жаху, пролунав у пустому човні. Піднялось весло, човен завернув. Фродо ледве встиг схопити Сема за волосся, коли він виплив на поверхню, відчайдушно, борсаючись та пускаючи з рота бульбашки, вирячив перелякані карі очі. «Вище, вище, Семчику, хлопче мій!» – кликав Фродо. «Хапай мене за руку!» «Рятуйте, пане!» – пелькотів Сем. «Руки не бачу, потону!» «Та ось вона! Не щіпайся, друже! Я тебе не відпущу! Бий по воді!» «Але не борсайся, бо мене перекинеш!» «Ну, тримайся за борт, то дай мені підгребти!» Кількома ударами весла Фродо направив човен, і замить той ступнувся об берег. Тоді Сем зміг вилізти на суходіл, мокрий мов видра. Фродо зняв перстень і теж вийшов на берег. «Мало мені було клопоту, тепер ще йти, Сем! бо, гірший за всіх!» – буркнув він. «Гей!» «Пане, а ви самі ніби кращі», – заперечив Сем, тринтячий. «Невже не жорстокість піти без мене та все таке?» «Якби я не здогадався, де ви тепер були, плив би собі спокійно своїм шляхом». «Спокійно?» – обурився Сем. «Та невже ж! Сам, без допомоги, без мене. А я тут пропадатиму наодинці?» «Ти, напевно, пропадеш, якщо підеш зі мною, Семе». А цю вже б я не пережив. «З вами я ще може і поживу, а без вас точно помру», – наполягав Сем. «Але я прямую до Мордору. Знаю вже, пане мій, знаю. Звісно, ви туди йдете, а я піду з вами. Слухай, Семе, не затримуй мене. Сюди ось-ось з'явиться все товариство. Доведеться сперечатись, пояснювати» і вже не буде ні настрою, ні нагоди. Але я мушу йти негайно, іншого виходу нема. Зрозуміло, згодився Сем, але самі ви не підете. Я теж піду. Або ми обоє нікуди не підемо, бо я зараз попробиваю денця у всіх чомнах. Фродо нарешті не стримався і розсміявся. На душі в нього стало тепло та радісно. «Один залиш для нас», – сказав він. «Але чи ти можеш іти ось так, без речей, без харчу?» «А ви зачекайте хвилинку, я все потрібне принесу!» Заспішив Сем. «У мене все готово! Я знав, що ми сьогодні вирушимо!» Він побіг до табору, витяг свою торбу з-під купи речей, що навалив Фродо, коли розвантажував човен. Прихопив ковдру про запас, кілька пакунків з харчами, бігцем повернувся назад. «Всі плани ти мені сплутав», – сказав Фродо, – «і ніяк мені від тебе не відчепитись. Але я радий, Семо. Не можу навіть висловити, який я радий. Сідай». Недарма, з самого початку передбачалося, що ми підемо разом. Так і зробимо. А друзі наші, хай самі знайдуть безпечну дорогу. Плукачі їх догляну. А побачитись знову нам з ними навряд чи доведеться». Ну, може, ще пощастить, пане, все може статися. Таким чином Фродо з Семом вирушили удвох виконувати своє останнє завдання. Фродо відгріб від берега, і ріка швидко понесла їх геть західним рукавом. Повзпохмурі скелі Толбрандіру. Ревіння великих водоспадів стало голосніше. Навіть з тою допомогою, яку міг надати Сем, Фродо мусив добряче попрацювати, поки човен не пішов на переріс течії біля південного краю острова, на схід до того берега. Нарешті двій когобітів знову ступили на землю близько південного схилу Амонло. Вибравши рівний уступ високо над водою, вони затягли туди човен та старанно сховали під великим валином. Потім закинули за плечі свої торби, і пішли вперед, придивляючись, чи нема десь стежки, котра могла б привести їх до сірих крутосхилів Емін Мейлі, а потім униз до володінь тіні. So come.